Живучи в своєму місті, я привчила себе досить спокійно думати саме про другу частину подібних висловів. І не тому, що була песимісткою, навпаки. Просто хотіла привчити себе до того, що в житті щось може не відбутися, не виправдатися, не скластися. «Ну, скажімо, я прийду у потрібне місце пізніше, на п'ять хвилин, і виявиться, що пані удача, яка приходила туди саме по мене, щойно пішла, а не дочекавшись, причепилася до когось іншого. Хіба так не буває? І що тоді робити?» Тупо заздрити тому, хто народився із срібною ложкою в роті, чи знайти свій талант, розгрібаючи тисячі тонн піску. Я завжди надавала перевагу другому. А одного разу знайшла цю ложку в прямому, не метафоричному сенсі. Це було ніби підтвердження моєї аксіоми. Одного разу, це було на узбережжі Середземного моря в Тель-Авіві, я купила йогурт в маленькій пластиковій склянці. йшла по піску і думала, чим я його їстиму. На святій землі мені хотілося чудес на кожному кроці. Тоді я і здійснила майже святотатство. Господи, подумала я. Дай мені те, чи можна з'їсти цей клятий йогурт. І копнула ногою пісок. Можете не вірити, але під ногою зблиснула срібна ложка. Я нахилилася, підняла її. Вона була витончена і делікатна, з довгою, гладенькою ручкою, якась незвичайна. Я помила її у морських хвилях і сказала: дякую тобі, Господи. І він сказав мені, теж зовсім-зовсім непатетично, «Ти спокійно ставилась до того, що може не здійснитися і нічого не просила. Ось тобі! Їж свій йогурт. Це найменше, що я можу для тебе зробити. Решту сама. Ця ложка в мене є і досі». До чого тут не здійсненне? До того, що попри всю свою байдужість до беззаперечної щасливості в цьому світі, я завжди знала, що варта різних чудес. Це була невеликовна хвороба дитинства. Можливо, мої чудеса були мізерними і незначними у порівнянні з пригодами якогось нащадка нафтового магната, але впевнена, що років сім він більше хотів би, аби йому підкорялися дощі, аніж отримати на день народження кредитну картку. І якби він сказав, мені подарували кредитну картку, я б знизала плечима і відповіла, а мої брати – дощі. Їх рівно десять. А ще я пошепки додала б, а мій тато – Віталій Боневур. Був такий фільм про героя громадянської війни, який ми захоплювалися, і я не сумнівалася, що він би роздявив рота і почав розпитувати. У мене завжди був у рукаві ось такий козир. Коли його маєш, мало що лишається нездісненним. А, можливо, я просто була небебаглива, коли думала, чого в мене ще немає, або ніколи не буде, на думку спадало одне. Я ніколи не спущусь під воду із аквалангом. Що саме це було найбажанішим і найнездійсненнішим, Коли я з цим змирилася і стала дорослою, виникло таке поняття, як дайвінг. Одного разу я лежала на дні моря, розкинувши руки, ніби на пляжі, і сльози незбагненного щастя заливали мою маску. Чому, думала я, це здавалося таким нереальним, така звичайна і мізерна річ? І чи не варто виставляти перед собою Завсім інші планки або взагалі зламати будь-які, тобто стати вільною і ніколи нічого не боятися, навіть то, що в твоєму житті щось може не відбутися. Ми ж не можемо знати, в яку мить перед нами відчиняться потаємні двері тієї канцелярії, яка уважно стежить за кожним. Навіть якщо ти просиш, звичайну ложку посеред спекотного і пустельного пляжу. Але, подумала я, можливо, лише про таке просити не соромно. Решту сама. Хоча я вірю, що й у випадок багато чого в житті траплялося випадково. Наприклад, поїздка до Америки. Одного разу людина з відділу культурних зв'язків американського посольства в Україні, пані Ольга К. поїхала у відрядження до Львова. Як потім вона мені розповідала, весь день йшов дощ. Ольга зайшла до книгарні, аби придбати собі якесь чтиво і піти до готелю. Все одно робити було нічого. На моє щастя, Ольга любила – Детективи і її до рук потрапила моя книжка з дуже привабливою в цьому плані назвою Мерці. Вона купила книжку і запам'ятала прізвище, а через рік чи пізніше, завдяки мерцям і Львівському дощу, мене запросили поїхати до Америки у складі делегації українських. Літераторів на запрошення із-за підтримки матеріальної Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Подорож тривала три тижні, охопила п'ять штатів і сім міст країни. Її мета була окреслена в програмі так – ознайомлення з життям звичайних американців, руйнування міфів про американську дійсність – Географія подорожі Вашингтон, Нью-Йорк, Берлінгтон, сан дієго Лойзвіль, Цінцінатці, Чикаго. У складі групи були письменники та літературознавці Галина Пагутяк, Василь Габор, Марина Гримич, Олександр Бойченко, Сергій Васильєв, Олег Сидор Гебелінда. Це був найбожевільніший 2006 рік у моєму житті. Все звалилося на голову водночас вихід шести книжок. Морока із продажем купівлі квартири, переїзд, і через три дні після переїзду дві мандрівки підряд, перший до Ізраїлю і друга через день після повернення до Америки. Я навіть. Валіза не розпаковувала. Адже від усього того калейдоскопу емоцій у мене залишилися тільки якісь короткі, зовсім несерйозні спостереження. Одного разу, здолавши чотири штати, я сиділа на великому камені, який омивали довгі хвилі Тихого океану. Купатися було неможливо. Хвилі океану зовсім не схожі на хвилі будь-якого, навіть найбільшого моря. Вони виявилися такими потужними і високими, що одразу збивали з ніг. З ними треба було подружитися, впізнати на дотик, вивчити їхні підступні прийомчики. А на це зовсім не було часу. Роздягнена до купальника – і розгублена неможливістю пюрнати Галя Пагутяк, походивши берегом, присіла поруч зі мною. «Як мені вже набридло це Сан-Дієго», – сказала вона. «Каліфорнія». Довколо розкинулася принади району ля вілли Віли мільйонерів – на самому березі океану, за парканом Біча, завмер в очікуванні наш майже лимузин.